Inför varje program som man gör här så förvånas jag över att det nära nog utan undantag dyker upp inslag om Sverigedemokraterna i olika media. Även om man tar hänsyn till att jag väl som andra Sverigedemokrater noterar om Sverigedemokraterna finns med i något radio eller tv-inslag eller någon tidningsartikel eller notis så måste vi vara nöjda med den uppmärksamhet som visas vårt parti. Jag tänkte börja med att ta upp ett 10 minuters inslag i P1 den 24 augusti. Det var med anledning av att Sverigedemokraterna i en opinionsundersökning från SIFO som publicerades föregående dag kom upp i 4,4 procent. Och det var andra gången i rad som vårt parti kom över riksdagsbären i en SIFO-undersökning. Eh, inslagets utgångspunkt det var att riksdagspartierna nu på allvar måste ställas sig frågan hur de ska agera om Sverigedemokraterna blir vågmästare efter nästa val. Och det var Jimmy Åkesson som fick inleda genom att besvara reporterns fråga. Om ni skulle komma in i riksdagen, vilket av de två blocken skulle ni stödja? Jag ska ta och citera vad Åkesson sa... Det är nog viktigt att ta klart för sig att vi går inte till val på att stödja det ena eller det andra regeringsalternativet. Utan vi går i första hand till val med förhoppningen att kunna genomdriva vår egen politik. Den politik som vi formulerar i vårt valmanifest. Sen kan vi naturligtvis få en parlamentarisk situation efter valet där vi blir vågmästare mellan de båda blocken. Och i så fall får det ju bli en förhandlingssituation. Och det block som kan ge oss mest i utdelning är ju det som vi i så fall kan tänka oss att stödja. Sen försökte rapporten få för Åkesson att uttala sig om vilket av de båda politiska alternativen som ligger närmast Sverigedemokraterna. Med tanke på den förda politiken. Åkesson han sig inte luras in i något ställningstagande utan sa så här. Jag tycker inte att det... Något av de två alternativen som finns idag som tar upp de frågor som vi tycker är riktiga. Vi är helt ensamma till exempel när det gäller kritiken mot den förda invandringspolitiken och det blir i så fall en förhandlingssituation efter valet. Och kan vi få utdelning för vår politik vad gäller till exempel invandringen så kan vi också tänka oss att samarbeta med andra partier. Får vi eller våra väljare ingenting alls så går vi hellre i opposition i så fall. Reporten återkom med ett ytterligare försök att få Åkesson att ta ställning till något regeringsalternativ. Men Åkesson menade att sådana förhandlingar sköter man efter valet och kanske inte i Direkt sänd radio. Därefter så kopplar man in ytterligare två personer och det var Centerpartiets partisekreterare Anders Flanking och även Mats Johansson som är ansvarig för Socialdemokraternas vad man kallar strategi gentemot Sverigedemokraterna. Återigen så har vi den här diskussionen om det ena eller andra blocket ska förlita sig på passivt eller aktivt stöd från Sverigedemokraterna. Då med rådande opinionsläge med klar övervikt till vänsterblocket så kan ju Socialdemokraterna gå ut och säga att de inte tänker förlita sig ens på passivt stöd från socialdemokraterna, Eftersom de räknar med att vänsterblocket ska få över hälften av platserna nästa val eller kan få. För allianspartierna gäller det ju att hålla denna möjlighet öppen och där betonar man att man inte tänker luta sig på aktivt stöd från Sverigedemokraterna för att kunna bilda regering. Ja, ett tal så var faktiskt Centerpartisten ute på ganska så halis när han uteslöt även passivt stöd men i slutändan så begränsade han sig till att utesluta vad han kallade för organiserat samarbete. Jag har ju i mina två tidigare program redan kommenterat det här och jag, jag tar det ännu en gång. Jag tycker det är klokt av Reinfeldt och även hans allianskamrater för den delen att inte utesluta någonting. Mona Salin har ju tidigare lyckats lura in Reinfeldt i en sån här diskussion i samband med hennes tv debatt med Åkesson. Men jag är övertygad att många alliansväljare hellre ser att Moderaten av alliansen bildar en minoritetsregering och då liknande situation i Danmark. Än att Mona Salin blir statsminister med stöd av Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Här kan man ju också infoga att det är nog så märkligt att inte Allianspartierna kontrar med det mångåriga passiva regeringsstödet som Socialdemokraterna fått från Vänsterpartiet. Här finns det ju en hel del att ta upp när det gäller Vänsterpartiets kommunistiska historia. Jag tänkte att avsluta det här inslaget med Jimmy Åkessons svar på rapportens fråga. Vad tänker du när du hör representanter för de två blocken resonera om ditt parti? Då säger Åkesson så här. Det är inga nyheter precis utan så här har det egentligen låtit ända sedan valet och sedan man såg att det började öka i opinionsmätningarna. Men det är ju ganska självklart att det måste låta så här före valet. Vare sig Mats Jobansson eller Centerpartisten vill väl hjälpa oss in i riksdagen. Jag är ganska säker på att man kommer att omvärdera mycket av det här när vi väl har skarpt läge. Då vi befinner oss som en eventuell vågmästare i riksdagen. Då måste man ta det här på större allvar. Och då måste man också vara ansvarsfull och ta ansvar mot väljarna. Och gentemot det valresultat man har fått. Och då tror jag att vi skulle bli aktuella som samarbetspartner passivt eller aktivt i någon regering. Men det förutsätter ju att vi får ut någonting av det naturligtvis Avslutar Åkesson. Jag ska också ta upp ett annat reportage som jag hörde i P1 och det behandlade förhållanden i min hemkommun Huddinge. Det handlade om att föräldrar i villområdet lämna. Inte ville få sina grundskolebarn placerade i en skola i det invandrartäta hyreshusområdet i Skogås. Politikerna i grundskolenämnden tyckte att det vore bra, dels ideologiskt att villa- och hyreshusbarn skulle mötas i samma klassrum som de tyckte det, men säkert också av kostnadsskäl. Föräldrarna tyckte annorlunda. Det här är ju ett exempel på att många svenskar röstar med fötterna, det vill säga de flyttar från invandrartäta områden. Jag ska inte gå in närmare på inslaget men avslutningen var ganska intressant. Det var en kvinna från Skogås, en svensk mångkulturanhängare som fördömde de föräldrar i länna som inte ville få sina barn placerade i Skogås. Men det visade sig att hon själv hade valt bort Skogåsskolan. Hon uttryckte att hon älskar Skogås och människorna som bor på den här sidan i betongen. Men sen sa hon, ja konstigt nog så satt jag min dotter i Trångsundskolan- det var ju lite ironi och det blir sån här dubbelmoral på något vänster Men jag måste ju tänka på mina barn I min dotters klass var det två svenskar Och jag är absolut för det mångkulturella och jag är inte rasist Men min dotter ska inte komma hem och bryta Jag vill inte att hon ska få en stämpel på sig att hon är en gettotjej Det blir inget bra och det är mitt ansvar som förälder att ge henne en bra start hon sa även så här Jag är fruktansvärt egoistiskt för jag tänker på mina egna barn och det måste jag göra för jag bäddar rent min egen säng innan jag bäddar grannens säng och avslutningsvis så sa hon så här Jag kan inte rädda hela Sverige fast jag kanske vill Ja, sånt här kan man ju förstås kommentera men jag avstår från det den här gången och går istället till en artikel en debattartikel i Aftonbladet den 22 augusti det är Bert Karlsson under rubriken Vad fan är vår åsiktsfrihet? Han hävdar då att Sveriges etablerade partier sysslar med politisk förföljelse. Jag tar lite ur artikeln. Det står så här. Varje gång Sverigedemokraterna går framåt i en opinionsmätning uttalar sig partisekreteraren Marite Örskog om hur viktigt det är att överhuvudtaget inte kommentera detta partis existens. Denna översittar mentalitet genomsyrar alla etablerade partiers debatteknik Där de känner sig hotade. Jag hoppar ner lite. Kritik mot svensk flykting- och integrationspolitik blev tydlig tillsammans med Janne Josessons valstugareportage inför valet 2002. Det visade att den kritiska inställningen utbredd bland politiska gräsrötter. Men det oppositionella tystas i regel effektivt av respektive partiledning. Och avslutningsvis så står det bland annat så här då. Det sjuka i de återkommande misskrediteringen av ny demokrati är att alla de förslag vi hade när det gäller flyktingpolitiken har genomförts av Socialdemokraterna. Sen tycker han också att svendemokraterna får tala för sig själva. Men han anser att man inte ska blanda ihop Sverigedemokraterna med ny demokrati Och det kan han ju få anse eh, Nu tar jag redan en liten avbrott för pausmusik Och jag har tagit med mig en skiva med svenska rockabillyartister Och för den som inte vet så rockabilly är egentligen en musikstil från 50-talets USA Men den lever vidare lite här och var, bland annat i vissa delar av Sverige Ja, ni lyssnade till Radio SD. I tisdags den här veckan så var det åter dags för ett inslag om Sverigedemokraterna i P1 i ljuset av våra opinionsframgångar. Det var i P1 morgon och ett sexminuters minuters reportage med utdrag som återkommit flertal gånger under morgonen. Huvudperson var Gorm Lind, tidigare lokal ordförande och ledamot i Trollhättan för Sverigedemokraterna och suppliant i Riksstyrelsen. Han ingick också i den valberedning som lyckades få Jimmy Åkesson val till partiledare 2005. Gorm beskriver Åkesson som en taktiker och en skicklig organisatör. I inslaget så framför man att med Åkesson vid rodret blev ambitionen att nå riksdagen det allt överordnade målet. Gorm som uteslös ut partiet 2006 efter att ha misslyckats med lokalavdelningens bokföring- tycker att Sverigedemokraterna under de två år han stått utanför har finslipat den taktik som utarbetades redan då han var med det vill säga att rensa ut de främlingsfientliga inslagen och lägga sig så nära de andra partierna som möjligt. Personer som under interna möten inte kunde hålla tillbaka rasistiska uttalanden manövrerades bort. Gorm tog upp en del jag vill säga, anekdotiska exempel på det här från sin tid som Sverigedemokrat Exempel som inte ens då var särskilt representativa för mer än en mycket liten del av partiets medlemmar. Eh, Gorm säger att partiet valt att invandringsfrågan bara ligga pyttelite värre än de andra partierna. Om ens det, eftersom partiets rykte är som det är. Och i alla övriga frågor får man helt enkelt tänka på vad som ger mest röster. Att inte stötta bort folk är det som är viktigast, menar han. Men han menar att den som är medlem i Sverigedemokraterna inte har slutat tycka illa om invandringen och invandrarna. Själva essensen är att invandrare och invandringen inte är välkommet, säger han. Det är därför man går med Sverigedemokraterna. Man tycker illa om invandrare och invandringen. Så säger alltså Gorm Lind. Men jag vill här gärna påpeka att Sverigedemokraterna vänder sig mot den förda invandringspolitiken och inte mot den enskilde invandraren. Eh, vidare en orsak till att Gorm engagerade sig i Sverigedemokraterna var att han kände sympati för partiet ett parti som många såg ner på Sverigedemokraterna var väldigt orättvist behandlade i många olika sammanhang. Medialt upplevde jag att de blev väldigt negativt framställda. Och just det här uttalandet av Gorm, det tycker jag personligen är väldigt intressant. Eftersom det är huvudsak av just den här anledningen som jag själv engagerar mig aktivt i partiet. Alltså att Sverigedemokraterna var orättvist behandlade. I inslaget framförs att en av orsakerna till Sverigedemokraternas opinionsframgångar är att partiet satsar på att lägga sin politik nära de etablerade partierna. Men det är fortfarande kritiken av invandringspolitiken som förenar Sverigedemokraternas medlemmar. Jag skulle nog själv vilja hävda att i de fall vi närmast de etablerade partierna beror det mera på verklighetsförankring än på taktik. Och jag upplever att politiken trots allt är överordnad taktiska överväganden. Och när det gäller våra opinionsframgångar så upplever jag att det är utvecklingen i samhället och då integrationspolitikens haveri som gör att allt fler ser oss som ett politiskt alternativ. I radions inslag om Sverigedemokraterna kommer ofta Marie Demker till tals. Hon är professor i statsvetenskap i Göteborgs universitet. Men som jag ser det inte särskilt objektiv när det gäller att framföra synpunkter på Sverigedemokraterna. Hon framför åsikten att det fortfarande finns anledning att kalla partiet främlingsfientligt. Hon säger så här då. I kärnan i det begreppet är ju just att man uppfattar det främmande, det som kommer någon annanstans från, som ett hot. Alltså att man uppfattar den egna livsstilen, den egna kulturen, den egna nationen i det här fallet, då som hotad. Och man vill då hålla ifrån sig ting som kommer utifrån och som då uppfattas som främmande. Ja, det säger hon men jag kan ju omöjligen hålla med henne utan vi snarare kallar partiet för Sverige och svenskvänligt. Och jag vänder mig mot är att det här eviga förhärligandet av allt främmande som etablissemanget står för. Främmande influenser har ju genom alla tider inlämnats i den svenska kulturen, men det har ju varit självvalt av svenskarna, inte som nu påtvingat. Och ja, jag måste ju själv erkänna att jag är mycket förtjust till pizza och jag har inget emot att just det blir en del av den svenska matkulturen. Men att djurploggeri, stenkastning mot poliser, bussar och brankor, och unga kvinnors fall från balkongen och så vidare i oändlighet. ...ska bli del av den svenska kulturen... ...det motsätter jag mig. Och det är ju beklämmande att... ...vad Staffan brukar säga här i Radio SD... ...han brukar kalla... ...sund nationalism... ...att det ska användas som ett slag mot partiet. Sen tog man också upp... ...att ett av Sverigedemokraternas argument... ...är att invandring kostar för mycket... ...och skäl resurser från... ...exempelvis åldringsvården... ...och att det skulle vara ett taktiskt argument... Jag tycker att förneka att massinvandring sker resurser från annan samhällsverksamhet det är faktiskt i mina ögon bara löjligt. Kostnadsargumentet, det förstärker ju bara vår grundinställning till massinvandringens andra negativa konsekvenser. Var ett annat inslag, även dp 1 senare under dagen så kom Jimmy Åkesson till tals. Han sa inledningsvis om utvecklingen i partiet. Det är en kontinuerlig process som har pågått och jag tycker väl i och för sig att vi har lyckats ganska bra idag. Jag känner att vi har inga som helst problem med renhållning i vårt parti idag. Eh, ja, jag kan säga att även om jag kanske inte känner för ordet renhållning i det här sammanhanget så har ju Jimmy onekligen rätt i sak. Sen tog man åter upp opinionsframgångarna att det skulle bero på en medveten strategi att likna de etablerade partierna så mycket som möjligt och hänvisade då till inslagen tidigare under dagen. Men jag vill åter hävda att samhällsutvecklingen också har stor betydelse då för våra framgångar i opinionen. Sen tog man upp något som jag inte noterat tidigare, nämligen att Sverigedemokraterna skulle vara för arbetskraftig invandring. Något som även regeringen och Miljöpartiet nu vill tillåta. Men att vi till skillnad från de etablerade partierna vill att de i så fall som kommer hit ska kallas gästarbetare. Och ja, Min tro är ju att det bara kan bli aktuellt om det finns ett verkligt behov av någon specialkompetens som vi skulle förespråka arbetskraftsinvandring. Särskilt med tanke på den uppemot en miljon människor här i landet som skulle kunna ingå i arbetskraften men som av olika anledningar inte arbetar så har jag svårt att se någon större bova arbetskraft i invandring. Sen har vi Marie Dämker igen. Och den här gången anser hon att Sverigedemokraterna ändå har betraktats som främlingsfientligt eftersom partiet betonar att invandrare måste anpassa sig till så kallade svenska förhållanden. Och det är väl någonting som jag inte ens behöver kommentera. Det är en märklig slutsats som hon gör. Sen så avslutades inslaget med att... Gimme Åkesson då hävdar att Sverigedemokraterna, vare sig främstfremtligt eller rasistiskt Och det baserar han på att Sverigedemokraterna som parti inte definierar svenskhet utifrån etnicitet Alltså varifrån en person kommer Utan han avslutar med följande För rasister bygger svenskheten på något slags biologisk grund Och det gör det inte för oss Sverigedemokraterna Man kan bli svensk om man vill, avslutar Gimme Åkesson jag ska ta upp en annan sak, nämligen den kritik som vi ibland utsätts för eh, när man konstaterar eller undersöker vår aktivitet i olika kommunfullmäktiga. Och av en tillfällighet så, när jag på väg till Skåne för drygt vecka sedan så råkade av misstag Radio Halland komma in. Och där var det faktiskt en intervju med vår... En av våra representanter i Falkenberg, Sven Möller, kan intervjuas. Och bakgrunden till det var att våra representanter där i Falkenberg ofta var borta från fullmäktiga. Det visade sig att både Sven Möller och hans andra kamrat, Sven Ove Kristensson, personer som stod en bra bit ner på valsedeln efter olika avhopp från fullmäktiga. Han håller med om att det är ett svek mot väljarna men ofrånkomligt. Vad ska vi göra? Folk vågar inte säga att de är Sverigedemokrater, säger Sven Möller. Och pekar återigen på problem som vi har när det gäller våra valsedlar. Att folk faktiskt inte vågar stå upp och eh, ja, stå på våra valsedlar. Vågar inte bli officiella Sverigedemokrater på grund av trycket utifrån från våra politiska motståndare. Det är ju väldigt beklagligt. I det här sammanhanget så... jag har tagit upp det tidigare, men jag ska ta ett pressmeddelande från... Uh, Mattias Karlsson uh, Han skriver så här Som överskrivs Sverigedemokraterna är ett aktivt parti i kommunpolitiken Sverigedemokraterna har granskat antalet lagda motioner Av samtliga partier i kommuner där Sverigedemokraterna är representerade Trots att massmedia och partiets motståndare Vid flera tillfällen under de senaste åren hävdat motsatsen Så visar statistiken att Sverigedemokraterna är det parti Som lägger flest motioner per mandat Samt att Sverigedemokraterna inte utmärker sig som ett parti som tröntar att lägga motioner. Sverigedemokraterna vill klargöra att vi inte anser att detta är ett optimalt sätt att granska kommunpolitisk aktivitet. Det är svårt att enbart mäta politisk handlingskraft i antalet lagda motioner utan att också beakta vilka förutsättningar som finns, hur arbetet i nämnderna fungerar, hur pass utarbetat förslag som läggs med mera. Men eftersom massmedia ofta granskat och berömt Sverigedemokraterna utifrån just hur många motioner partiet lägger i kommunpolitiken så måste man rimligtvis granska de andra partierna utifrån samma förutsättningar för att få ett relevant jämförelsetal. Detta är den första kommunpolitiska granskningen som granskar samtliga partier utifrån samma förutsättningar. Statistiken är inte helt komplett då ett mindre antal kommuner trots upprepade påstötningar undlåter att inkomma med aktuella protokoll och sen står det också kommunerna, Sverigedemokraterna, helt sakna representation har också undantagits från granskningen som då omfattar perioden oktober 2006 till och med våren 2008 och det kan vara intressant att notera motioner per mandat det visar sig att Sverigedemokraterna har lagt 1,79 Miljöpartiet ligger på andra plats 1,6 Vänsterpartiet har lagt 0,92 motioner per mandat, Folkpartiet 0,67 Kristdemokraterna 0,62 Centerpartiet 0,46 och sen kommer de stora partierna Socialdemokraterna 0,31 motioner per mandat och Moderaterna 0,27 motioner per mandat i de kommuner som alltså undersökts. Så här, det här visar ju att vi på inget sätt skulle avvika annat än positivt när det gäller vår aktivitet och antalet lagda motioner i olika kommunfullmäktige. Sen är det, jag sagt det tidigare, att att representera Sverigedemokraterna i kommunfullmäktige det är ju lite problematiskt eftersom vi är ju ett parti som i första hand har rikspolitiska frågor på vår agenda Ja, nu tänkte jag ta ytterligare en melodi Och det får bli en som jag har på den här cdn men dessutom har på en urgammal ep Det är nämligen Hillbilly 5 som kommer från då Uddevalla så vid jag kan menas. Ja, Ni lyssnar till Radio SD Nu tänkte jag ta och läsa inledningen Från vår före partiledare Mikael Janssons bok Boken har ju titeln I eget spår genom obruten terräng Jansson börjar så här Nu sitter jag här Och gör de sista ändringarna I min första bok Känslan är euforisk Att skriva en bok är något jag har tänkt länge på att göra Men projektet har fått läggas åt sidan För mer bråskande ärenden det som fick mig att äntligen ta tag i projektet och att avsätta den nödvändiga tiden var att jag nu varit partiledare för Sverigedemokraterna i tio år. Jag kommer ihåg när jag bestämde mig för att det var dags. Tillsammans med partikamrater satt jag i en stuga på Gotland och diskuterade valet 2006. Vi var på Gotland för att delta i politikerveckan och hade under den veckan som varit deltagit i flera intressanta seminarier. Vi var nog alla fyllda av inspiration efter att ha diskuterat och argumenterat politik under en hel veckas tid. Det uttrycktes önskemål om att jag borde profilera mig tydligare inför väljarna och partimedlemmarna. En åsikt som jag delade. Självklart vill jag att våra väljare ska få veta mer om vad jag tänker och tycker. Det avgörande hindret var tidsprist. Kanske var det inspirationen från allt spännande som hade hänt under veckan som gjorde att jag kände att det var dags- och som gjorde att jag bestämde mig för att ta den tid som behövdes för att skriva boken. Nu sitter jag här nästan åtta månader senare och boken är snart klar. Det tog längre tid än vad jag hade trott och vid vissa tillfällen trodde jag att den aldrig skulle bli klar. Det sista året har varit stormigt för mig för att uttrycka sig milt. Valberedningen har uttalat att inte kommer föreslå mig till omval. Så när jag skriver detta vet jag inte om jag kommer att få fortsatt förtroende att leda partiet efter riksdagsmötet. Det som ändå fått mig att ställa upp för omval till partiodförande och att slutföra detta projekt är det starka stöd som jag har fått från partimedlemmar runt om i Sverige. Det har sanningen värmt. Jag ställer inte upp för omval därför att det är något som jag till varje pris eftersträvar. Jag ställer upp därför att jag blev ombedd att göra så. Om en majoritet av årsmittelsombuden anser att jag är den mest lämpliga att leda partiet kommer jag fortsätta att axla uppdraget. Jag ser det som min plikt. Sedan är det ju givetvis så att jag trivs ordförande-rollen. Min största intresse är politik. Jag vill påverka Sveriges framtid och mina möjligheter att påverka ökar givetvis om jag har en ledande position inom partiet. I Sverigedemokraterna har vi haft en ganska hård partikultur. Där det ofta förts fram kritik men väldigt sällan beröm. Det är något jag själv försökt ändra på. Vi har inte heller varit tillräckligt bra på att berömma alla partiarbetare som gjort otroliga insatser. Jag vill därför ta tillfället i akt och härmed tacka alla er som genom åren byggt upp vårt parti. Ni är underbara. Utan era insatser hade vi inte nått så här långt. Även jag har kritiserats hårt under det sista året. I mångt och mycket har den kritik som förts fram känns både obefogad och orättfärdig. I vissa stycken har den dock varit riktig. Och jag har tagit till med det som förts fram. Att författa denna bok har varit en del av detta. De inom partiet som vill veta mer om mig har nu en genväg i form av denna bok. Jag jobbar numera heltid för partiet. Något som möjliggjordes tack vare en generös donation från en privatperson. Att jobba heltid för partiet är något som är alltid önskat, men som det inte har funnits ekonomiskt utrymme för i partiet. Jag kan nu till den veckotid jag tidigare lagt på partiet addera 40 timmar i veckan. Partiledarjobbet har i praktiken redan varit en heltidsutsättning. Och eftersom jag även jobbat heltid för min försörjning känns det som att jag under väldigt lång tid haft två heltidsjobb. Fokus kommer nu vara på partiet vilket innebär att jag kan resa runt mer i landet och besöka vad det sitter kommunföreningar. Jag kommer att få mer tid att ägna mig åt politik och att profilera partiet i media. Mina möjligheter att skriva artiklar kommer också att öka. Fram till valet kommer jag att lägga all min tid på partiet och tillsammans kommer vi att nå resultat. När jag skriver dessa rader sitter jag på ett hotell i närheten av Europaparlamentet i Bryssel. För att frigöra tid för att få denna bok klar har jag rest bort några dagar. I och med att konkurrensen och flyget ökat kostade resan hit inte mer än vad det kostade att flyga till Malmö. Tillsammans med en partikamrat valde jag därför att resa hit. Bryssel kändes som en viktig stad att besöka, som det hjärta av EU det är. Jag tror att det är viktigt att själv få en bild av den stad som i mångt och mycket performerar EUs intrång på vår nationella suveränitet. Redan möjligheten att känna på atmosfären och prata med vanliga människor motiverar resan. Turligt nog reste vi under en helg, och de vardagarna tredubblades tydligen priserna för hotellrum. Vad jag hittills sett så är själva staden trevlig, kanske inte en av de vackraste städerna som jag besökt, men är långt ifrån den ointressanta och fula betongstad som någon beskrev den för mig. De människor jag hittills har träffat har också varit väldigt trevliga. Så de Sverigedemokrater som kommer att få bo, bo här när vi kommit in i Europaparlamentet kommer nog att trivas. I och med att jag själv är här kommer jag i alla fall ta mig tid att besöka parlamentsbyggnaden. Men vet, det kan ju även bli mitt uppdrag att en gång vara del av debatten in i detta parlament. Att skriva färdigt boken här i Bryssel var också ett sätt att försöka lämna invanda arbetsrutinerna för ett kort ögonblick. Mitt siktar nu inställt på valet 2006 och vår väg dit. Min förhoppning är att du som läser denna bok kommer att känna dig nöjd med resultatet och att du kommer att ta glädje av läsningen. Så skriver Mikael Jansson den 3 april i Bryssel 2005. Ja, det var inledningen, förordet kan man kanske kalla det, för Janssons bok. Och jag kommer väl återkomma till det här vad det lider i kommande program. Ja, när vi är ändå nu är inne på, på Jansson så kan vi ju nämna, och det vet väl alla, att han är en mycket ambitiös och eh, även, såvitt jag kan bedöma, framgångsrik kommunfullmäktig politiker i Göteborg där han har vårt mandat. Man har från Sverigedemokraternas sida en väldigt omfattande budget. De är lagd i kommunfullmäktige. Och i den lokala Göteborgsbulletinen för Sverigedemokraterna i september 2008 så skriver man lite om den här budgeten. Jag ska ta och läsa ur den här medlemsbulletinen. Det står så här. Jansson försvarade SD Göteborgs budget. Mikael Jansson försvarade SD Göteborgs budgetförslag på kommunfullmäktiges årliga budgetmöte innan sommaruppehållet. Förslaget berör i princip alla kommunala verksamheter i Göteborg och partiet föreslår oförändrad skatt och budgeterat resultat på 209 miljoner kronor. Sverigedemokraterna är idag inte representerat i nämnderna men förbereder sig för framtida ansvar genom process. där första steget var att presentera sitt budgetförslag. Det andra är att lägga genomtäckta motioner. Det tredje är att fördela det kommunpolitiska arbetet i rotlar genom att innan partiet utser optransvariga som arbetar på det grund. Det fjärde och sista steget är när partiet kan konstatera att det är moget att kunna leda Göteborgs stad. det här budgetskriften är på drygt 40 sidor och inrådsförteckningen visar på dess bredd skriver man här och jag kan ta de fyra avsnittens rubriker. 1 bakgrund och principer. 2 familjen, samhällets bas.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 Budget. Så det är ett väldigt omfattande skrift. Sen är det några utdrag ur den här budgeten. Budgetskriften, det ska vi inte ta här. Utan jag ska istället läsa en artikel kan vi kalla det för. Från Svensk Tatnads Göteborg. Det är skrivet av Patrik En. Och det står så här som överskrift. Göteborg, Munkfors, tur och retur. I SVTs dokumentärserie Josesson följer den göteborgske journalisten Janne Josesson uppfyller flera av sina gamla reportage. I det första programmet av sju reser Josesson tillbaka till Munkfors där han 1994 följde raggarkungen Symne som engagerade sig för invandrarpojken Ivan från Slovenien. Historien i sig är intressant och visar att den som betraktas som rasist till syvende och sist är den som har störst hjärta. Symne är av den åsikten att ska man utvisas ska det ske omedelbart och inte efter fem år i landet. Han reagerar på den svenska invandringspolitiken som silar, mygg och sväljer kameler. När Symnes åsikter om invandringspolitiken kommer på tal beskriver Ivans pappa Symne som en svensk man som bryr sig om sitt land. Vid återkomsten till värmländska Munkfors upptäcker Josefsson att samhället har förändrats. Munkfors är som ett Sverige i miniatyr. Polisstationen har numera öppet bara ett par timmar i veckan, men ingen polis finns på plats ens då. Som en följd av detta har handlarna i Munkfors bildat ett medborgargarde som patrullerar på orten varje natt. Det företag som länge dominerat i Munkfors är Uddeholm som producerat stål för leverans över hela världen. Nu har det bruket med anor sedan 1600-talet bytt ägare och den nya ledningen talar inte ens svenska. Företagskulturen påminner om de missförhållanden som rådde på den svenska arbetsmarknaden för hundra år sedan då den svenska arbetaren fick stå med mössan i hand. Skillnaden mot då är att dagens fackbasar inte vågar reagera när arbetare avskedas gottryckligt. Det är klart det hänger ihop. Globaliseringen skapar ägare som inte känner något ansvar för bygden och dess folk och arbetslösheten kommer som ett brev på posten när de svenska arbetarna inte producerar lika billigt stå som låglundna länderna. De stora folkomflyttningar skapar stora grupper utanförskap som måste försörjas av de som fortfarande har jobb och betalar skatt. Nedrustning av välfärd, ordningsmakt och försvar blir följden. De som motsätter sig denna samhällsutveckling och väljer att arbeta för ett bättre Sverige riskerar att uteslutas ut fackförbund. Fackförbunden prioriterar att hålla rent från Sverigedemokrater istället för att slå vakt om medlemmarnas intressen. I valet 1994 fick Sverigedemokraterna knappt 14 000 röster. 2006 var resultaten mer än tio gånger så stort. Och vore val idag skulle partiet tas in i riksdagen. Att allt fler människor väljer Sverigedemokraterna är ett resultat av att svenska regeringar, såväl borgerliga som socialdemokratiska, missköter Sverige. Värmlänningen Tage Elander skulle vända sig i sin grav om man såg i vilket skick Munkfors och Sverige är idag. Skriver alltså Patrik En. Ja, det var mycket... Prat, så att nu tänkte jag att vi åter ska ta en, ett stycke från den här Rockabilly-CDn. Ja, ni lyssnar till Radio SD. Nu tänkte jag ta upp en intressant artikel från den 27 augusti i Aftonbladet. Det är Lena Melin som skriver under rubriken SD lyckas utan att ens sitta i riksdagen. Jag ska se till lite av det här för det är väldigt intressant. Det är svårt på gränsen till omöjligt, men Sverigedemokraterna är på väg att lyckas. De skaffar sig makt och inflytande utan att ens sitta i riksdagen. I en debattartikel igår avslöjade Migrationsminister Tobias Billström att Moderaterna vill ställa högre krav på människor som kommer till Sverige. Oron för att missförstås och utpekas som främlingsfientlig gör att i praktiken helt avstår– från att det är en realistisk bild av vilka krav som gäller för de som vill leva ett bra liv i Sverige, skriver Billström bland annat. Det är det färskaste tecknet på att partierna i riksdagen är allvarligt oroade över det invandrarkritiska partiet Sverigedemokraterna. Det står alltså invandrarkritiska fortsatt. Det ska förstås vara invandringskritiska partiet. Nu är det politiska etablissemanget livrädd för att framgångarna fortsätter. att Sverigedemokraterna tar plats i riksdagen i nästa val. Först skulle partiet tigas ihjäl. Det misslyckades. Därför skulle man ta debatten med SD. Lyckas inte heller. Och Lena Melin skriver faktiskt så här. Exempelvis gjorde Mona Salin en ganska slet figur i en tv-debatt mot SDs ordförande Jimmy Åkesson. Det skriver hon alltså i Aftonbladet. Sen kommer hon in på att man intar en tredje position- det vill säga i det här fallet då riksdagspartierna, mellan sin egen och motståndarens avsikten är att locka strategiska väljargrupper. Moderaternas nya integrationspolitik är ett typexempel står här också. Eh, vidare artikeln lite längre ner. Enligt SD finns två sätt att motverka etniska enklaver. Det ena är återvandring. Det andra är att de som invandrar tar till sig majoritetskulturen och på sikt uppgår i nationen. Här står det vidare att Moderaterna är inte är de enda som håller på att vässa sin integrationspolitik. Ja, och vidare. Delvis beror det på att dagens system inte fungerar. Men en bidragande förklaring är rädslan för att fler ska välja Sverigedemokraterna. Istället för att lämna fältet fritt för kraven på hårdare tag vässar partierna sin egen politik. Så Sverigedemokraterna får makt och inflytande utan att ens sitta i riksdagen. Och det här är väldigt viktigt att påpeka. Att det inte bara är vår andel av röstetalet som är av vikt. Utan även hur vi kan påverka övriga partier i en politisk riktning som vi tycker är angelägen. Så att det här är ju väldigt trevliga synpunkter som kommer fram. Jag noterar också att torsdag den 4 september på DN Debatt så skriver... Eh, Ronika Malm heter hon tydligen Och eh, det är Socialdemokraternas talesperson Som man uttrycker det När det gäller invandrings- eller integrationsfrågor Så vi kan jag förstå eh, Rubriken är Låt inte flyktingarna bestämma var de ska bo Och eh, kan ta ingressen i alla fall Socialdemokraternas nya invandringspolitik Ställ tydligare krav på asylsökare Och ge en särskild bonus till de kommuner Som satsar mest på flyktingmottagande Asylprocessen måste stramas upp och snabbas på. Introduktionsersättning till asylsökande ska inte bara vara ett bidrag utan snarare utformas som en lön för eget aktivt deltagande i integrationsinsatserna. Därtill måste samhället anvisa den enskilda asylsökanden en lämplig kommunplacering där det finns praktikplats eller jobb. Samtidigt måste dagens kablonersättningssystem till kommunens flyktingmottagande göras om. De kommuner som tar det största ansvaret för att ta emot flyktingar bör premieras med en särskild bonus. Det skriver Ronne Capam, ledamot av Socialdemokraternas internationella rådslagsgrupp och partiets talesperson i migrationsfrågor. Så var det Det finns lite bakgrund som man noterar här. Flyktingmottagande. Migrationsverket betalar ut ersättning till kommuner och landsting för flyktingmottagandena. Kommunerna får under två års tid en schablonersättning för varje flykting och annan utlänning som tas emot enligt, följande ersättning för, enligt ersättningsförordningen. Så heter det. Schablonersättningen är enligt 2000 års nivåer. 181 400 kronor för vuxna, 16 till och med 64 år. 111 400 kronor för barn under 16 år. Samt 65 000 kronor för äldre från 65 år. Det är alltså vad kommunerna får från statsmakterna under de två första åren per år alltså. Och sedan kan man ju enligt vår uppfattning konstatera att det här räcker ändå inte till för att täcka upp kommunernas kostnader för de personer som kommer hit på det här sättet. Sen står det också att där utöver får kommuner som har en överenskommelse om flyktingmottagande migrationsverket varje år en grundersättning enligt 2008 års nivå och 544 200 kronor så nog finns det pengar när det gäller så kallade invandrare eller flyktingar jag hoppar vidare med dagstidningarna här och kommer till Expressen det är faktiskt igår det står en, på sidan fyra en stor rubrik. Det är omöjligt att stoppa SD. Och det är Thor Björklund som har författat några rader här. Han är professor i statsvetenskap vid universitetet i Oslo. Och han, ja, han hänvisar till utvecklingen i Norge och Danmark. Och konstaterar att det finns två högradikala partier i parlamenten. Det är alltså Fransketspartiet i Norge och Dansk Folkeparti i Danmark. Det noteras att båda har sitt ursprung i en skatteprotest i början på 70-talet. Invandringen var då inte överfrågan till skillnad från i Sverigedemokraternas tillkomst. Först under slutet av 80-talet blev invandringens tidsfråga för dem. Det står så här i artikeln bland annat. Störst blir utmaningen för Socialdemokraterna som främst vänder sig till arbetare. Denna väljarbas delar Socialdemokraterna med det som det uttrycks främlingsfientliga partierna. Att utmåla Sverigedemokraterna som rasister och kriminella är en svårframkomlig väg för att stoppa dem. Eftersom Sverigedemokraterna redan genomför en utrensning av medlemmar som sticker ut för mycket. Och att vägra gå i debatt med dem och hota med isolering i riksdagen riskerar att slå tillbaka mot riksdagspartierna själva. Eftersom det stärker Sverigedemokraterna i sin offerroll. Att försöka ta över deras frågeställning indirekt och ge dem rätt står det här. Ja det är, finns också en mycket stor bild på, det ska vara riksdagsutens riktigt jag förstår där står partijordförande Jimmy Åkesson framför och texten sitter säkert partijordförande Jimmy Åkesson av Sverigedemokraterna är svåra att stoppa och de etablerade partierna måste hitta bättre sätt att förhålla sig till dem det menar statsvetaren Thor Björklund det var en hel sida alltså i Expressen från Estekurirens hemsida så står det så här SD får igenom utredning om hundar i omsorgen En motion från Sverigedemokraterna vill nu omsorgsnämnden i Sölvesborg utreda Om man kan använda terapihundar inom äldreomsorgen Det står bland annat att terapihundar är vanligt utomlands bland annat i USA Men i Sverige förekom det inte på särskilt många platser I Avesta kommun har dock ett projekt pågått i fem år och det talas om succé Forskning visar att djur inom omsorgen kan bidra till att livskvaliteten höjs, depressionerna minskar, och kolesterolvärden och blodtryck sjunker. Omsorgsnämnden tycker alltså att förslaget är bra och vill nu få fått utredningsuppdrag från kommunfullmäktige. Det får ses som ett första steg mot terapihundar inom äldreomsorgen i Södra kommun vad det frågan om här. Ja, man kanske ska kommentera de här inläggen eller notiserna om att parkeringssmitare eh, är skyldiga miljoner och att det finns en massa obetalda trängselsskulder När det gäller trängselsskulden så är den som skyldig allra mest pengar en 78-årig kvinna i Polen Hon har över en halv miljon kronor obetalda trängselskatter och avgifter Och eh, hur ska man lösa det problemet? Det är gäller ju faktiskt likadant med P-syndare Det står här Ett tiotal av landets värsta P-syndare bor i Stockholms län. Värst är en 28-årig sötellévård, 70-45 år i som har skyldigat staten över 2 miljoner kronor. Och det är alltså sådana så kallade målvakter då som kronofogden närmar sig. Och det är ju märkvärdigt och ett tecken på rättsväsendets fullständiga förlamning att man inte har löst det här problemet. Det står visst här att man skulle kunna klampa fordonen som då är aktuella för att lösa problemet eller att man kopplar P-skulderna till bilen- istället för ägaren. Då skulle man lättare kunna härleda bilen- och konfiskera den till skulden i betal. Alltså det är märkligt att det här inte är gjort för länge sen. Den rätta viljan finns väl inte? Jag kan också nämna att- DN i april stod så här. Toppdirektören i de största statliga bolagen- hade en mycket god löneutveckling i fjol. Flera fick lönehöj på 10 eller mer- och i det ljuset så kan man kanske förstå att vanliga arbetare, vanligt folk har svårt att acceptera lönnivåer på mindre än hälften när det här gäller ökningarna. Sen står det också DN, det här är från juli, ordslarv i rubriken. Ibland hittar politiker på nya ord som regeringens jobbgaranti till exempel. Problemet uppstår när Ekot gör en nyhet av att endast var tredje ung person som innefattas av jobbgarantin har fått jobb. Det är mycket ord och lite verkstad kan man ju tycka där också. Sen är det en insändare från Metro 11 augusti. Det är Bo Wallerstig, kallar sig historiker, som skriver så här bland annat. Sverigedemokraternas frammarsch kan bara stoppas genom att invandringen minskas till en nivå som vi kan hantera socialt och ekonomiskt får invandringen fortsätta som, som hittills alltså vara EUs i särklart största och dyraste per invånare kommer Sverigedemokraterna att glida in i riksdagen på en räckmacka i valet 2010 skriver alltså Bovalder Stig ja, därmed har jag kommit till botten av min hög när det gäller Sverigedemokraterna och jag tänkte avsluta med ytterligare någon, kanske blir det en och en halv rockabilly-melodi den första blir i alla fall Eh, någonting som heter Riders in the Sky. Och det är småländska faktiskt Hank C. Burnett som står för den. Tack ska ni ha för idag och på återhörande om ungefär en månad. Hej då!